مدل کیه کله چې راغی د تبلیغات په واجهه سره قالو دی کل کله چې راغی د تا واجهه د لایلس سره دی ولدا شهیده ښکارا داسن شهیده موسی سم زیر ول کړه محمد رسول الله ارشاد عمر کړه او منظم څو غړ ځلین دي دا چې نه چې درو جوړې پالنه باندې درو ووای دایل الاسلام دې ته دعوت ور کولې اسلام تراشا والله الله په د نور دو دا, دا ایران دا چه دا اللہ دین ختم کی پخلو باندی یوری دو نا اراده لری لیوت شوو چه مرکی دا اللہ رانا بی افوائیم پخلو باندی اللہ با پوری که اخفل رانا لرد دین اگر که کافر بدگنی هو اللذی اللہ غزاده چلی گلی پیغامبر اخفل بی الهدای دی اصرا دین حق اصرا جد بایی غالی که بطولن دین اگر که مشرک بدگنی یا ایو اللہ زنامانا یا مسلمانانو حالا دلکم ت یا عجبه سودا گرید تخیمان تون جی کم تاس لبنجاد در کئی رازات در ایمان برادی پا اللہ بنی و پیغمبر بنی جاحت بکوی در اللہ رکی پل مال سرا پل سرا دا غرد استاس دو پارا کتاسو پوئی گئی یغفی لکم تنو بکم اللہ بتا بخنو کی استاس دو گناہونو ویغخی لکم داخل پا کی تاس لڑا جناتونو دا جاری بیلان دی دا غی نهرونا ومساکی نطوئی با پاک پاک زیونو بی فی جنات یادن پاگ جناتونو کی چامیشا پاک دل دی زالک الفوز العظیم دا لویا کامیابی دا لویا نزک دل تراغی چکا سوک دخدا دستی قوارے. او که څوک چې کم نه نو الله بالله یو جهاد فی سبیل الله دعا او پرسی دا هغه هغه څنګه نو تفریح کړو څنګه ثوابونه ذالیکا خیرن یو یصل لكم ذنوبکم دعا و یذخلکم جناتین طیبه تنحل النهار وَمَا سَأَكِنَ تُيْبَ بَنِجُ نَاجِدَنَ ذَرِ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ كَمَا لُغَطَ دَغَلا وَأُخْرَى يَبْلَغُ خَبَرُهُمْ شَفَا تُحِبُّونَ نَاجِدَ سُسْرَ ډېرې مينه محبت بل لري هغه سره نَصْرٌ مِنَ اللهِ د الله دو طرف نه دو دغه کومکه وفاتٌ قریبٌ আজি ځی د ځی کامیابي هم تکو کنه د مومنان لره چې کافر باندې چې دشمن باندې سړی غلبہ حاصل کړي کنه خوشاله شي کنه موخره تحبوا نه هو دا ادار دا اودر نه دا ناقد سړی خوخي کوي یو اودر یو سره نقد ده خدا نقد سودان ده سر قوم اوه و اخرى ترحیم گونه ها چه تا را نقد سودان اخوه خدا من نصر من الله و فتر قریب کنه مال غنیمات بلا درکم اما کنه بده تا ازاد کما دانیزدی چکم ده دا نقد شو او دار خوال تشتیش ده یا ایوها الازین آلماان و ایمسرمانان کونو یا آفر لگون دنو بگونتی که کنو ناولی او او چکل سره شهید طول گناهونا ماشواد خط دو ایبادونا <تصفيق> او ایلا دین ایلا دین حدیث کرا دی نو طول گناه کبیرا سغیرا طول خدای معاف کهی بس پویشو کنا او بلا دا دین تیام دا سی خبرش تا حدیث کرا دی اللہ پاپا پورز قیامت کی تکم دچار دین دیکن اگر براواری دا سڑی شهر شویده شهر شویده شهر شویده شه شریده د الله په نارکی او ست په دې باندې حق دې معافیت طلب دومره دومې چګم نتګذر کوم جنت کې دومره چاتو چات مکان درکم نو هغه یو نه دی چې نه بخو تا هغه هغه ته الله وي شه لکه خو دې باندې څه کې خو به شهید دي او طالبان د شي درجه درکم د شي بنم دا هغه بن خوشاله کی او د عبد زما خدای چې کی الله پر رحم الرحیمین ذک الجنت تحت ظلال السيوف جنت ته سکی دی وای د ترو د سوری دلان دی ده شانته ته تم نه نو دې چن مکان ته خوشال شو نو نو مان تربس الا یحدل حسنین ورځ تلونکو زمانہ کې وسه کای نور غنہ بن او کنا مان تربس الا او خدای روزنه یو قاتونه پیاغ تلونه یا خپلونه کنه داګه ما ویلو یو نقطه چې په کار داوی مجاهد په پارا چه ها ځانې سکه کی یا فتح سررشی او کاش راغنو اج ثواب غلام الله ورته کنه یا ملک قبضه کی اسلامي حکومت کی قائم کی آیا څو ځان مر کی نو د وی اج رو او کېو سړې پټه مونږ کې او به نو هغه هم چې موږ سره کا غزوتن کفله تم کا غزوہ دی عبادت په دی jihad نه رسو راتلوم دشي ثواب لري لکه jihad تته څنګه ثواب لري کور تراب تراتلوم دشي اجر لري ګناهو ته خدای معاف کوي خدای یو سړی چل تلا شي کنه ال تلا شنوخه مخه توبه بامه با شي کنه د ټولو ګناهونو یو سړی لا یو تاسو ته خېژن یو سړی جلطزین خو هغه توبه وباسي یا الله وګور ستا دیند په ځوان قربانو مګناون نه می توبه یې په خپل بخنو تکی یا تاسو خو سې په دوه قسمو دې او چې تر هغه یا به چې دغه په هغه نه نه نه نه انتباه نشکره هغه خو هغه د غضب یا ای ولذین یا ای ولذین کونو انصار الله د الله د دین مرسته دوی د الله د دین مرسته کوم کی جوړ شي الله موږ نه مطالبه سر کونو انصار الله شیطا سو انصار الله انصار الله څه شي څه مددګار مددګار ده الله د الله مددګار خو اللهو مدد ته محتاج نه خو مقصد ده ان تنصر الله ينصركم و يساعد دین سره مرست کول د خدای سر مرست کول دی او در پیانبر سره مرست کول در الله سره مرست کول دی در قرآن سر مرست کول در الله سر مرست کول دی خمو الله محتاج نده خمو لیکن نو در اللهوی لکا چه ما سر دین داد کرده دس یو تشبیح واقعه اللہ با لکا صنده چرسا ابن ماریان ویلیو حوارین وطا من انصاری ای لیاللہ تسوک باز ما سر مرست کئی زماملگری با الى الله, الله دا دین تقایمه ولد پارا الى دین الله یا الى اصول الى اصول الى الله الله ترسیدو پوری الله دین قایمه ولد پارا الى دعوت دین الله چو بز ما عمل گرید شیخ قرآن رحمه الله بویلی بغیره تماشمه غی میران توجیوه چا عمل گریم زد چا عمل گریم غیرتی معشوم آقایی میدان تاوزی کنه دا کبری مبری چه پخواب منگ کول کنه ویچه تکره معشوم آقایی چه اوزی ویچه زما ملگری با چو که زما ملگری با چو کی نو دا معشوم سره؟ نر ده دلت آم ایساس وام نرانو خبر کرده و پیغمبر ویار یو نر من انصاری زما سر با چو گدری که دا اللہ دین دا قای مولد پارا قالوا الهواريون وولاش ازادقانو نحن انصار الله <تكلمة> منه دا الله تغداد يمرستان ديو نحن انصار الله إساس مرقبه دا ولي شوالي تنشوالي دا غي دا خبره قولي شو منه انصار الله ولي شوالي با مانروڑی مان روڑی وڈالا <سؤال> د بنی اسرائیلونو کفر وکبل ډالا فاس مضبوط کما کسان چوي مانروڑی او چا چي مانروڑی د بنی يا چي کمر والیدیک نه خلاص شو بسم الله الرحمن الرحیم سورتی جمعه د سورج صف نه رسولونه شو ده نو ترغیب الالفاق ده پدې کې داري تیبال القران ده اثبات رسالات ده شجاعت ورکه مجاهدینو تا ترغیب ورکه قتال ترکه او ده خبره ثابته شکل تا جهاد کین ملک بفتشی چې ملک ده اسلامي حکومت بقایم شي اسلامي حکومت چې کله قائم شونو یوم مزبکی په دغه ملک جمع موز بکیگی ولی زگا چه شرطون با در جمع منظر ای که نال تکنه چه با یارا در جمع منظر چکم شرطون بیا قائم شید جمع منظر شرطون در امام سیپنید که توی منگ خوکو که کنه منگ خوکو چه که در که در زمنگ خوکو تیلوه خود امام ابو حانفه رحمد علیه چکم اصل مسلق ده لا جمع تاولا تشریق الا فی مسر جامیر ناشتره ج اونه شری اختر مونږه مغربا آوازه کې کیږي چې چلته مصر ځامېږي څه وی مصر ځامېږي مصر ځامېږي هغه ته وای چې آلته چې کندنه د دین ټول کارونه پکیږي چېګه د دین او د دنیا کارونو ټول پکیږي نو د دنیا کارون غوډاګی لا کاین شو د شو مزه دکانداران شو پلانې پلانې شو خداو الحمدالله خار کیسته نو ټول پېځري موجود دي خو دیو شه د نیمګړی اсту چې دین کار پکی جن کار چورے غالنلاش نکٹ کی گی آو دو زناکار رجمہ نکی گی دلترہ آڑا چھتے آرنلہ کارنی دخل دخل دخل دخل دخل یخ شاہ اللہ لکم دے سلام آرکتا الله دې منګه په جنت کې ملګري کوي امين ټول کار ټول وګړي دا دا د نو تانځې نړۍ چې ماجی سره پخې ځای و تا ټول په کې نه ځای الله نه ټول په باغونو کې نږدې په جنت کې ملګري کوي او دا وعده هم تاسو نه خصي چې نو جنا تلاړو موږ راځو بلډ په اړه څه کوو سپارښتنه وګوره کوه ها او دې شي بخلي باندې کوه که شي حاجی څه په ځان منظم کار کوي حاجی خبر اده شیدا امام وحنی فوی لا جومتا ولا تشریک الا فی مصر جان مصر جامع څه شي ته وی ال تقازیم او یدوی اقامت ال حدود ال کیږي اگر پوښت یا خلیفہ موجود ده پختله یا د خلیفہ نائب موجود ده او تنفیذ د حدود او پکل کیږي نو په دغه ځای کې تاګه تاسو مصر جامع و او دغه څنګه دین علاوه په کلو ملک ګور جمع مونږ نه کیږي دا چا مسلک دی د امام رحم ابو حنیفه رحمته والے مذهب ده اگر کو متاخرین اوس کړي دا جواز ورکړي دا مونږ کوو هو وی خد مو نو خد نورو په مذہب باندې عمل کوو د امام شيخ مزددانې بلکې د احناف مذہب ټول خلکو په کې شره او صرف د امام شافعي سيد احمد محمد صاحب په مذہب باندې رواني داخله ښه او کفاتي شي څلور کليټه دې راځي څلور کليټه څنګه نو څلور جزيله کوه ها مالې دې څلور دې پوهې راځي بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله پاک به با بیان اد الله د پارا مازی نووس مذاری شو خبره که بوسبونسو مازی سی غی وسبح با سبح یسبحه سبحه نو کله کله الله او طوفان تذوی با انګړې رسب بیان تاسوم بیان وای کنه سبح باسم ربک الاعلى کله چې غد امر شي کله مازی شو کله مذاری شو زماناتو درېری او خیال مازی د مستقبل نوه مقصد داشو علت دوام دخده پاکی بیانه وئی پا تیره شوی زمانه کی پا فی الحال زمانه کی اپراترون کی زمانه کی يسبحو فاقب بيان لله الروغدي سچ اسمانونو کې دي فزمکه کېري الملكو باچا دي القدوس پاک دي زراور دي د حکمتونو کاونده واللذي الله زد به سفل مين رسوله لګل دي اميانو پیغمبر منو د وجود د جنس نه دي ياتلو علي نولي پريو باندې اتنه د الله پاک وې زكين پاک دي له راده كفريات او شركيات نه خير دي صدق راي كتاب او حكمت سنند پیغمبر و ان كان يقنا ودو من قبل مخدي د پیغمبر اسلام نه لافي ز الله علم من قال بريي و اخرینا نور و خلق تہم کے امر اس دا دین ب بیان این منو دجونی د لما یلحقو بہما تروس پوری دوسرے یوزے شویننی دامن گو تا سپنے قیامت پوری ہا دا گو تام پی امر علی گلی اللہ پاک و هو العزیز اللہ ضرور دیت ذالک فضل اللہ دا اللہ کتاب جے دکھ دے دا فضل ل اللہ پاک یوٹیوبر کے چار پانچ ہو واڑی والله ذل فضل عظیم اللہ, اللہ خاوند دا نو غټمی دا باندې دا چې په امر دی او ته قرآن خو دې الرحمن علمن قرآن. قرآن دا دلل لې فضل نه دی اوس ډېر خلک د څه یمشتي چې هغه چې قرآن یې زده کوي خو نه کوي قرآن وایي خو عمل نه کوي هغه به څه حال وي مثل ما صال الذين مثال دا کسانو چې حملو تورات چوالو لري شوي دي پاوو عمل د تورات مکلف کړي شوي دي چې په دې تورات عملو کوي حامل تورات څمنه شو اے کلی فلا عمل بها مکلف کړي شوي دي داخله چې عملو کوي پرې تورات باندې پځه عملو کوي تا لم يحملوها او بیا هغه به وېغلیره مطلب عمل په هغه باندې کې داږي په موجب باندې عمل نه کوي د دې مثال لکه د خره دی یا مثال په اړه لکه چې کوم دی کتابونه بار کړی وي به څه مسلو قوم دیر بعد د مثال دا قوم څنګه زو درو نسبت کوي دا الله آیاتونه باندې الله تعالی نه کوي ظالمانو ته دا هغه خردي چې لکه تورات او تیات دی په محمد رسول الله باندې ایمان نه د وایم چې نه لري نو څنګه چا سره د خروج سره ور کوي او پدېږي چې جنن وحاز المسلو يلحقم ملم يعمل بالقراني ولم يفمانه وي پدې دغه کې داخل دا چو دا دی هغه څوک چې قران باندې عمل نه کوي او د قران باندې ځان نه پوي کوي دا پدې کی راځي عموم الفاظ ال اعتبار کنا خصوص مولا هو اعتبار نشته کوم صفات چې يهودو کې راغلي وي نو هغه صفات ک پدېو ماته راشي نو دا پدې وایي چې راغلي یوشه شودواړه کنا نو کما صلیل حیماری دغه ملوی خرده چې قرآن باندې ځان نه پویته ای اغه ملوی خرده چې په قرآن باندې ځان پویته کوي او عمل نه کوي قرآن باندې ځان پویته کول هم فرض ده په دې باندې عمل کول هم باندې ده فرض ده دوله فرض دي کنا قول يا ايها الذينo واد ايا خلق تاسو يهوداني استاس دا گماني چمن د الله دوستاني غي دخل گنا وګړې مرغ راځي مباهله کوم ميدان توو کتا زريشتو ودې د اعلان مباهلا ولا ولای تمنو نوې اسکل جنو غړې دې مرغ لرا زلې دې ډوړي ګلې مخکي مخکي به مو په ساده دي قد دامه دې اسلام د دې اوکړي دي والله عليمن الله خبر دې بزالمن پزالمان وباندي کته جهاد کوم نو زبا او که زبکیان برسان قابیداریو کمنون زبا مرشن نطور دوایا ایننا الموتا اقنان اغا مرک تفیرون منو تاس تخت ایداغین فا ایننا هم لاقی کم یکنان دا تاس الملاقات کون کهون که دی مخام اخکیدون که دی دی نتیخ تنشتا بیا با پاس پلیش اغزاتا جو علیم دی پقیه با شهادت بانی خبر بدل دا تاس را پاقص بانی تاس عمل کون که وی یا ایو اللہ زنامانو اے مومنانو اځونو دی علي صلادي كلا جواز وشي منزله پرم يا مجمع د جمعي پور هزار فصو الى <سؤال> ذکر الله پمنده منده لاشي فصو کو الى لاشي الى ذکر الله د الله پدګه يا دونو طرفه چې هغه څه دی او مو عزت الامام دي فصو پمنده ماشه سره سایه پمنده ماشه سره دی او سایه پمنده عمل سره دي سایه پمنده دنیا بالقلب سره دي وزر بيع تريدوي دکاندارۍ او تجارت او سودا زالیکم دا, زالی دا کارستاز رپارا غوره ده این کنتم هم تالمون کتا سپوی غی کل جاوازوشی نیدا نیدان امراد کم نیدا ده دل تا دری قسم ازانونه جی خواب تو قسم یو ازان اقامت ده دریم ازان تا خدبی ده, ده. دریم ازان چکم دهنو اگه اول ایولان ده اول سو ازانونه شو در پیانبارس هم پدور کی دا ببگس پدور کی در دو سے دور کی صرف دو ازانونو دو یو ازان در خدبی بل ازان دی قامت توشو دا دو کل چه در عثمان سیب دور راگه عثمان رضی اللہ عنہ ہو چه کل ولی دل چه خلق گانه گونه دیر شو در خلقو در خلقو در دیر گانه گونه در وجنه نفذات دل نیتا السالی سان در زورائی بخاری کی حدیث ده عثمان سیب دریم ازانی زیاد که پکم دیبانی در زوران می مقام باندی اگر دریم از آن دا منو دی اول از آن چه من کهو کنن اگر ترم نشروع کنن دا دریم شو اقامت به خدبی آده دریم از آن دا نفا ثبت الامرو علا ذالکا بخاری وی کلی چه عثمان رضی لانهو چه دقش انتازان زیاد کو نطرول امت فریبانی اتفاق و ایجماهو که فثبت الامرو على ذلك. امام ابن تيميا مجموعة وفتوة كي نسمع لما زاد عثمان الازان الثالثة عند الظوراي فاتفق المسلمون عليه نفسار ازان شرعيا لا بدعيا مده ده شو؟ ازان شرعي شو برخه دام سنت ده خلافه و راشدين وده او ده ذکا پیغمبر سره پرمایلي دي عليكم بسنتي وسنته الخلفاء الراشدين زه زما په سنتو عملو کي او د خلفاي راشدين هم په طريقه عملو کي يک تدو مينبادي بي ابي بکر او عمر دارنگی چې دینو خلافای راشدینو پا دقا بانی زکا د امت تیه چه دقا دریم از آن دا بیداد نره دا سنت دا خلافاو دیره او پا دیه بانی اجماد کرد در صحابه اکرامو گدار کی چار رد پا دیه بانی نره کرد پا دیه وجه دا سنتو گرزی دون که رد یو دوا اغلی را با نشته پوش ره اکثر و غط و غط و صحابه اکرامو اتفاق کړئ نه په دی واجب باندې وېدا اذان شرعی دی بيګړي نه لري ځکه دغه دغه ځانمن کوو خره کما ځان اول اذان د خلقو د خبرولو لپاره دغه ځان دی او دا عام طور سره وسوم دا حکم شېدا اول اذان وشي نو سړی په منډه جماعت ترازی اوذر بیا او هغه دور کې اول څنګه نو خو اول اذان ته ولی ضرورت نه ځکه خلق د دین سره شوق د ډیر شوق دواجن نه بلې ګل کې یوې پان دې خاموش تا پخک څه کوي یو یو زکات نه دا ویټر یو رکات کنه نه هوی کې د پنځو ویټر ویټر ښایږي دا خو کم دی او په یو متکای ښه خا خا جی دا خیر دی خو ان څه کوي همنګ وای وقته عمل ثابتو کنه منګه خپل ثابتو اغه بار څه کوي <laughs> فایزا قضیاتی صلاتو فن تشرف الارضی کلاچه no. پراشی مونږه داشي پانت اجرو خوروار شپږم کې وا بتولټه دی الله د فضلنا ماذو غاز من فضل ربی رب نو بیا ګوره بار کنه لا کوینو شهذا من فضل ربی رب ماذری قانون دادی چې امر با د الحذر دی با حد پر رازی امر څه دی امر دمنن روسه امر وشي هغه سر پاري مباهوی نو پر با دولان ازانه کی خودسو ازان چه وشی تر منزه پوری خودس تجارت تخسل خبسهول حرام شو کنشو نو چه حرام شو نو پس تر منزه نبیات سره مباه شو ندا مطرم نده چه آگا گنی سششو فرض شو منگ تجارت دوکانداری نه نه فان تشروس امر ده امر ده باحت پاره ده که او که او که نه که مطرم گنات استازی مینه پاریخ شو خ یوزیلا پی هم بایسا هم خدبه بانیوالا رو خدبه لستلا خدبه لستا ندل ده که دیه دیهیه ابن خلیفه کلیبی ده شام ده چکم ده نو قافله بستلا ده تجارت ماله درنگی دا ده غلیه و ده دا دانو چکم ده نو مال روڑه آده قانون چکم ده با قافله روڑه سیده نو نغاره با اتقا گیدلا چه خال خبر شیده او خواه زمانه که کستا به خیالی او خ گوسمتا خورکی گوسم ها نشس طب بنا چی دخرف نقوش دما وانت طب دونه چی به تا که اینا دانه غرابو والکیرز ما زو ډو غرا بردا زو را پا چی کنم خلک چی شی لا پا چی نن صبو گوغوشو گوغو مخلاف الشراد او سره خلاف و دی. او خدای دیو با خپاچی گئی دام خلاف و شرح او شریعت چې من تا خودل ازان ده ازان الله اکبر اللہ اکبر ازان چکم ده تحجود ازان پیام باسم پا دور که ده دق کول پکا ده او کن دا گوگو موش و دا چکم ده چیزو دا گوگو چه ده کنه دا ناقوس و نصارا ده دی. دیتا جرس دا نصارا وی تلی چه ده کنه دا په دې ګرجو کې چې تلې غېدلې کنا او دغه کتلې استعمالولو د مسلمان لپاره ناروا دي ځکه يهودو سره مشابهات راځي اګر انده نصارو سره مشابهات راځي په مکتبونو سکولونو کې چې کوم دا دغه لا دي کنا تاسو شه په الله انشاء الله دا فوجمان راګړې دغه نه دي دا اگر تم دا د لمیم اندري کړئ ما ای باندې کې دادو نصارو ته غشوار دي جماعت په میراب د پاز ته اوسږي نو جرس غاويږي خو کې د جوکاریا <تصفيق> ناروادی جراس چېبنه ناروادی جراس چېبنه نحار سماطعلیه الجراشی په دیوې وبا باندې دا شنو ناروادی خو بهر صورت اذان دي سره یو کې کنا دغه اعلاناتو ضرورت نشته د زرو بن د سردا باغاوله او ما دوه را واغست کنه انفو قا داوي چې سم د قاوله ځان سره د حکومت دی او کنه کوم مقصد چې دی کنه اوس دغه والا ځان سره ته خو هغه دول کې خدای د خود به کنه او بهترو و اندازه چې د قواله ځان مراد شي په دې نو دا چې کله نغارو وغویدا نو صحابه کرام دا غالو کې منځته مونږی ساری وو موږ یې سره غلبه ختم شي خاصه لوا وړ نو دوی چمږه صبحيام تدارکې خو جدا وړ دغه نشي د اخلاص نشي ستو الله تعالی سره دولس کسان پاتې شول پیغمبر رسول الله سلام سلام الله وې و ایزار او کل جدولیت تجارتنا تجارت تجارتنا مرادا کشکم دن او رو دی او لحوانا ایاق الله لحوانا دقنو دا سو شو تاوی تنبال نقارا ان فزو خاروار شلیا غا طرفه ماشواد دولس کسان 90000 کوبه قائم انت کولاڑی پیو کو سی یومات کی قول و ما ان الله خیرنا غچت الله سره دا غلو کدم ان الله بی استص به د چن و من تجار دغه بوجود وډونه والله خیر الراجن الله بی تن رزق بر کون کې دی اس ولید شیخ ابن القی الله زم د زانته او د تحصیل اړي بیا د شوونه کوي پیغمبره صلی الله علیه وسلم ګر صلی الله دیک دی زبانه کړه زبردست مهربانی صحابه کرامو صلی الله علیه بسم الله الرحمن الرحیم سوره منافقون مدنی اود سوره جہاد نورسته داود سوره زجر د په خلانو منافقانو باندې څوک چې مال <سؤال> نه لدی څوک چې منافقت کوي د ژوند په کارونو کې پاغو باندې څلې سخت زواج ورويده او نوم همدغه سورته صورت المنافقون د منافقانه سورته سورۃ المنافقون اذا جاک المنافقون کلچلا شتاقوا د منافقانه قال دی و نشاد من گوی کو چت د الله رسولی الله خبر یست د الله رسولی والله یشاد الله گوی کی چ د مناطکان درووی زګه شهادت خو دی توه د زړه پقصرہ د زړه پ یقین سرا د اخلاص د برابرۍ ما د خلق شوی شهادت ووی د زړه کی نشتا پخله کی ته خبر ووی کی د شهادت ووی ها شهادت سره راځی شهادت چې زره او قله برابرۍ نو مناطقه په قلو وای پزدي کې د نشته زو انچداد ورو وای شهادت شهادت ولی ی تغزو ایمانهم جنتا جن نیولی دی او جوکڑی دی خپل قسمنا پر فسد بندې د الله د کنه اکنده شری سو موت کانو یامل دیار بددا شدی او کونه کوه مال لرا ذالک داز گبیانو ما من دی مان روډه بیا کفر کړی جا تا په لګو الله د جو پزونه باندې دیونه پویګی کلا چوی دی ته جول دی چا د بدن جی برابر خلق دي چې سړي او تګوري نو داشوي چې لا کو تا کتلې تو جو ګای سامو ما د دې پریا سب جسماني بت تا جو کې دشي خدغه خلق دي غړ غړ خلندې چاک چاک وایې کو خبر را پرامي جی تاسو ماته او تا و کې دې جو خبر او تا ډیر چالو دي د خبرونه خبر نسی دیر چالا خبر ایستا ایستا ایستا ایستا ایستا ایستا دی دیرا انشاء خبر تبه تو چوګه خستل رسته نو کأنم خشوب مسننه گویا کی جو دشي چې ګمنه غا سود کولې دې چې دیوال ته ودرولی شوې خشوبن هغه لرګي دې بیکاره سوزول کېږي او نا غا چې ګمنه ماې د کېږي نو خلک بیکار لږه دې ودرا دې دیوال ته چر راست راست نا خشوبن هغه کېږي ورنکه ورنکه وي ورسو ته وې کار څه یا د خاندانو ډک دې ایا او ورس دمس کې نو خلګي نه پکاري کیو دراوې و دا راست خبره سیده چې منځو دات دی فینوش لا کذل قومن باصنامهم و اما بذکریاح فلا فتلک سبوت و زانات کن اذا حرکوه فساوا و حزا ایو متنبیا ما خبره کړې ده غزې کې به خلک ګمرا شوی دی په بوتانو سره او په چې ګمینو د بادو په سره خنني ګمرا شوی د ګورو سره ولی هغه خبرې نه کوي دا چې خبرې کوي زاهر بو کله چې کنه حرکت که کې کنه فسا او حزا یا الله د بادي زيارت د پخلو تل بدره دی وایي دا غوا خبرې منافقین نو نور څه شي په دې ګناغه شي ګان نو خوشبو یا شبونه کتهکه ما خبره کی کنه سر چټخړی راته کاری دا بابری په ما کی یا شبونه ګمان بکه منافقان کله شهجین شهر چغه علی په غو بنورېږي همو لا دو پر شوان وې اذان کز کی از تو ترڅد به ترسه حکیم کم سره چتا نه ریډ تا غنه سره چتا نه ریډا غنه وې ریډا ولیا غا دشمن دین الله زګو فحذرهم وې د جونخه ولی زدا تا نه ریگی د خماله مې دشمنان کنا قاتلهم قاتلهم دي کنا هملوده فحذرهم قاتلهم الله ان ما خدای دې دا موږ کې وای په کوم ترطابق له شوې دي خیر يا مون ته الله قاتلهم او قاتلهم نوایه څه وای قاتلهم څنګه د مبالغه راولاله الله په دې څه وایږي نو الله څه څه وایږي دل شي خدا دې مونږ خولې مانو راشه کله چې وې دې تعالی <سؤال> راشه یا تاسو به څنګه بو وړي تاسو پر د الله رسول لوو رؤوسه ما سرونه بو وړي یا سرونه بو وړي داخه وراء اتهم تباوین دول را یصدون ای راز کی و هو مستغندہ مشرطاندی سواء علی برابر هدف جو باندې کباغنا والدیو فرق کباغنا نو غاری هیڅ کله الله بغنو تنک یکنن الله پیدا اننا شکی پیدا غازی پارش کوتا و ملل جن دا غزا زناور اچ یقل نو يلبا لا تن شکو علماء نن رسول الله خرشم کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غرباندی یو زیته تری صاحب کرام مجاهدی اغتول غلامي وله چې لاشه څنګه نوبره اورا او بغاळी تاته عمر شهيو غلامو هغه سره چې څنګه جګړه وشو هغه له څټې ډورته ویچران راغي وی ولي وي دقه شونه زواله ما ها ما نوول دا مشهور متن نه دی وي سم من قلب کيا عرب په خونه یې چې نور متل دی وې تا بخوري نو دا مونږه چاکړو اس مونږه بخوري کنا او کله چې وطن ته لاړو کنا قسم په خدای چې دا ذلیل او خوار خلک مسافر او میلمانه خلک ما وطنونه یې ستوزه بسړي دا چاول دی او نو دی دی قاتل دې خبر نه پیغمبر سره هم خبر شو نو دې خبر نه فلاغزی هم خبر شو عبد الله ابن عبد الله نو هغه څنګه راغې خپل پیغمبر سنتو او شار رسول الله ازما پلا دا خبرې کړې دي که دا دې خبرو باندې توجل او قابل وي نو ما ته حکم زوبه مړ کوم دا کار پیغمبر څنګه نو وی نو پیډه دا شي دي بیا وره شرم دې دې دا شي بیا وره خپلار تولې چې تدایق لار وکا چې زو چې کوم نو زی زالې له ما پیغمبر سومله ضمان ده تر څو چې اقرا دې نه کړو په تازه کوته پریږو مغه پښتون خلک باندې اخاله شوګمن رسول الله زان تا ذلیل وویل نو پښ دا غینه پرې کوستو هغه مولا جنرا خالدی چویل بلاتور وګو خرچه م کوي علامه هغه چا باندې جوینده رسول الله حت تا ته دې بوجیان فزو جو قاروارشی ولله د خدای ته احتیاجې خزاني د اسمانونو زمکه دغه دا مقصد دی دغه دا مقصد چې اقتصادي پابندیو کوي دغه پښپلا آمدشي او جو باندې جنن پابندیو لګوي دغه بچشي شي په خپل بچونو غواړ کې دي ولله قزا نو سماواد ولر او امریکا کا تیر استاپلاس کې وخزاني دي شه خزانه هغې 4 پلاس کړي دا الله پلاس کې یا قولونا دیو باداوی اللہ ان رجانا کمو اپا شلو مدینی او باباسی دا عیزان من سڑایی من ها داغین از اللہ زلیل و خوار من اللہ وی ولی اللہ عیزت و ولی رسول و ولی المومنین عیزات خود خدای پر اختیار کری دو پیام بادر پارج مومنان دو پار عیزان دی لیکن منافق سڑایی نا پوییی منافق مسلمان تا زلیل و وشید منافق چاہ تا زلیل و يا أيها النامان أي مسلمان الله تلحكم ومالكم غاتل دينك تحصول الله مال ودولت ونظامنا انذكر الله دخلت قرآن نا یا دجهاد نا انذكر الله دخلت منه لنا دمانزه نا دارنك دفراهيز نا نا ومن يافرال ذالكا چنج دا کاروك دا مال ودولت دو پواجه باند دزامنا پواجه باند دا الله دا دين نمانشو اولاي قوم الخاسرون دا خلق توانيان دي وانفقو من رزقناكم من قبل جنيات احدكم الموت مما دا رمضان چې موږ دلته درکړې دي ماستر دې نه 84 اورتا سونه مرګ یا کون دی بویدا غوا خیر لو ربي ا تا ول رس نکړ ما تر یو پوری یو د ورځې راتم صبر کړې وې څه کړې وې یو د ما خدای راتو نه کړې صدقه هم کړې وې فاص ما بس کړې صدق و خیرات بامی کروی و اکون من صالحین و کمال باوی او دنی کمال باوی نوزا توبا ما بیستلوی او کنا منگا هم دقا خاسرینو که تو شیکی خاسرینو که یونو اصلا چا خیال دی چا منگا خاسرین نیو خسر دو خسران دی خسران دو خسران دی والحمدللہ مسلمانون خیوغه خو په دغه باندې منځیو لکه اومې نور منګه چتا یو ها چتا منګه چتا د دین خدمت سره الله دې رحم وکړي که الله په خپل رحم باندې خلاص کړو خلاص کړو یوږي کسا ګړه وړه دا واکوننا صالین ولن یؤخیر الله نفسا هیڅ کله نه رسولی الله یو ناس لره کله چلاش نیټه والله خبیر بما تعملون الله بازه په اس باندې جتا څ عمل کوونکی سورج تغاون دا مدنی دی د سورۃ تحریم نو رسوله شوړه دا واجب صورت یادد توحید دے سر حدیث د اسباد مقاصد سلا شونه سورات کسې لغه څلور وړه مقاصد بیا را مات کړي توحید دے رسالت دے صداقت د قران ایمان بیل یومل اخره او دا څلور وړه دلته ذکر کړي چې جهاد دی هم د دغه مقاصد ته په راځي کمه مال هم د دغه مقاصد ته په راځي کمه منافق لانا چې دی هم د دغه مقاصد دی انکار دو نه نه جاي دا مقاصد نه یې منل چې د منافق ذلیلل او کافر ذلیلل دي او دا مقاصد که چاو مناغي الماندے دغه مسالره الله الرحمن الرحيم يصديه الله ال فريد پاراسعمانو کي اعزمنغي قومکم کافر وینه شي والله دې الله تعالی چې باندې تاسو الله اکبر خلق السماوات والارض اپیدکرے اللہ سبحانہ و عظمت کی بالحقی الفردی او فیدی یا بالحقی الفردی زاد عدالۃ و سورکم تازل صورت درکڑے فاسر صورت و سورکم مست صورت اللہ ڈر کھس گڑی خستہ خستہ صورتن تاسلہ درکڑی پہلے الٰہی مسر اللہ تجے واپس کی دل ساسو کم چپٹ او یکھ کارہ کوی و اللہ اللہ ابن کوئی ربی خبر بن سنوں کی پڑتی علامیہ جنہ اللہ جنہ تا استاغاکات کا فذوقوا وبالا بما عملت كذلك وبالا من داخل الكار سزا ولهم سديد الطعاب عليم ازاب دردناک ذالک دذکه بانهم بانه خبر داشوا کانه تا چې متربه دي ته په امران پوځه د لایلو سره فقول <سؤال> جوبویل ابشر یه دوننه یا بشر مون ته هیت نصیب کای یا بشر مون تلارخې انسان مون تلارخې او پیغمبر جوړي او کوهرو که پاغه باندې وتعالما خواړو لا واسترن الله الله به پرواز دی والله غنی حمید الله به پروا او صفات کړی شو ذات دی زامل لجینا کفرو ګومان کې آیات اسان دي کا ترن دي چې الله یوب رسول چې هغه وازمان کې په قرطا نکړې شي خو نور ته وای دلا هغه دا شنو نه دلک اساس ګمان دې زما لري په خدای قسم لاته رسوله خامخبا تاسو راپو ته ګلې شی بیا ورته دا کړې شي په منطه چې تاسو مال کوي دا په خدای راسان دی ایمان ورې په الله باندې په پیغمبر باندې غرانا باندې چې تا معنا جوړ کړي درانا چرې دکدې قران دی والله بما تعلمون خبير الله تاسو باندې تاسو ما کوم خبر دی نور نمرته شي شنو نه قران یوم ادر شروز براشی اجماکم راجم امر کتاب الله قورزی دجم قولتا ذالک یوم التغابن دا قورز دا تغابن څه معنا دگټ دگټ او دگټ یود توانورز دا یه معنی دا نه دگټ نا ټول نوو راغلم چويک شوهه راټومایو نه غټو بیلہ نکلی شاپور شه غټو بیلہ ما وې غټو و شو کنه او غټو تاوان ټوکل کل کوم کوا دا ما ها دا خوان کوي دا بډا گاونو جدي نه په محاورې ترجمه سره غږیونداس ډیر خسته ترجمه کوي داشو شیخ خان په پښتو کې ساده پښتو لَبند ریو کلو لازل وقت درخ جواری و اے رحمانا چا گٹھل ک چاپیلن آپ پرینا خود کلا کلا ٹھک کوا تامھا ہاں رحمانا چا گٹھل او چاپیلل لو دگٹ او دبیلاد وا ا دغم کورتاد یہ ہند او د مسلمان کورتاد کوڈ اہ یانمدا چا ر پد کت نوبدل و شو سن بدل وے بدل و بدل دشي وشه چې مسلمان ته جنت پات شو غټه وګړه غټه چا وګړه په بدل کې مسلمان کنا او کافر شرمیده له جهانن تلاړې <سلام> ستر سر وګړه جلتا ذالیک یو متقابل د غټه بیلا د غټه او د وَمَنْ من بِاللَّهِ چا مان پ ب ص ہو نकाران هله بدرري ک ه پठکی گنانا ی داخل بک را جا جاري جي د شه پ میشه ج کابي سان جي کاان جي و ما عصابہ می مصیبت الا باذن الله نرشیږي هر چیو مصیبت سړی تامه د الله په حکم سره و مایو من بالله چا چې ایمان اور په الله باندې یهدي قلبه الله په بددي ز مضبوط کی یقین باندې دی مضبوط کی ادانې ان للہ و ان والله بكل شيء علم الله تعالى سنعلم ده ادان گیز رمضان تول تمام دی کنا مصیبت چرای شی سریدہ دا یقین چہ مصیبت خدای طرف نه دی نو تبول انا لله وانا الیہ د ہیدات چا غبن انا لله وانا الیہ راجن بوئی یا بول اللہ پر دا زدل تک سنی ور کی و م یم باللہ کم د صبر با واجی واجی دو صبر توفیق به مسلمان تعالی ورته نصیب دی کی دو صبر تلقيب وو چې الله تعالی کوي واتيو الله واتيو رسول الله منلو کید الله د حقونو پیغمبر د طریقو کته اس ما غواړولای اکنان پیغمبر باندې خبر رسول کار دی الله ولا اله الا الله ن الله چې د لایزې په حالت کې خاص په دې باندې رضا اوسه لري مؤمنانه اے مسلمانانو ان من ازواجکم یقینن بعض خرج تاسو او زامن کې دی عدو ولکن دام تاسو دښمنانو دي دین ته بریدي تاسو خزر نه واد لري کړ ازما سیب کنه کو تجربه سیدا او تبلیغ کې زمام زوږ کې زمام خو یې زالین زم مان نو دا خزر یبوره دشمنان دا زان ساته جدا نبريدي څه او خزر وله زه جهان لازم خزر زه خو جهان لازم ته پوسونو پکاره است ته له و خجوست پوسخه ما غه خزر او ته زه جهان لازم ال د په پانی دی دا نو ادو ولكم فذر دشمنان دي ایا بت جهال چې تبلیغ لا مزيد طلب د علم لپاره مزيد ندا وړو وړو په واشې دا ځامن مزيد ته وشه بابا منبڅکو ته چې داسلاج منبڅکو نادو والله کوم نا ګل دشمن دي هر څوک چې تا جن کا تنفري جن هغه ساترې دشمنان هر څوک شي یار هر څوک شي وينته فو وتصل بعض صحابه کرام دشي کړي وو بعض صحابه کرام اغه زمانه وبڅوک ولې دا وکړو نبا په سلام نو بپریغه سلام به مزه خیر د خلک وبڅکی دا څنګه بونګو کو خیر مزه تاسو درته دی چې پینې کې پراتو وستا نو ناغه دغه هغه جهاد وشو نا غیلم حاصل شونه برسره روز تو کله چې مکه په دا شو نو دغه وا کې د ابن سلمانانو چې کمل ته مکه کې پادیزه دینو خړې اغه دې ته چې کومینو دا سترګې دا په چه خزو خدای هم دې چې د ځکا خد تاسو دا کار نه وکړ او سبره موږ جهاد کړی اخر خو پښو ما سه مشربې دوه او را باندې شو او مکه مکه مون تلې مدینې ته کښې لومز د کړه جهادان کړه او جو یو چې د نو تدی تاسو په ګټه شو چې راشي د خزو دا وړم لګو الله خیر دې وو چې ګنرم توره اوس ما کوا هغه د توره وختانه څه دې تللې وایم دغه وتصفه کما دې وړو بخانه او توګه خیال دې پاینده لوګه پوره هي نه اینما مولکیت نن ستا سو مولا دولت او اولاد ګم ستا بچی او ځامن فتنت دا ګره ستا سبب د فتنه دا او دا ګره ان جهان دی ان یا عذاب دی یا ان دی یا عذاب دی والله دې اوج راځي الله سره دې لوی اجر دی الله یو فاتقوا الله ما سداتم تقوى ګر کوا چې څومره ستاسو طاقت وی وګر الله مهربان دے لا يكلف الله نفسا الا بوسو خپل واجب مطابق ته چې ګندنه وسه کوا و اسمروا تو و ورده خدای حکومتو من لو امکا او د څه د جمع سمینو واسه نه بلکې سمینو واته نه وای مال لغوی مال دشي مال چاغستاس بوي سباله بتا تفيده رسې کنا رنا بستای و ميو کا کانسړې چوساتله شیشو حنا نفسي د زړه د بخول نه یاد د زړه د حرس نه اده کینی بوغز نه تو لای کوم مخلوون داخل کوم یاب دي د شو ابوخل فرق ما مشوک این تقریض اللہ کردن حسنم کتاز قرض ورکی اللہ تحکول کرد اللہ بیو پدوہ در گتاز اللہ داوی عجر بخن بطا تاو کیو اللہ شکورن حلیم اللہ قبلون چاہم دے او صابر و حلیم صبر کرون چاہم دے ستا معمولی عمل چکم دن اللہ قبل ای شکور. او حلیم دے مطلب دا که معمولی صحوستان او شی نو زرن نیشی او کم معمولی بد صور اصلاو کی کن جامی ماتو او غرض کا اطہران دی اللہ تعالی سوتنا او قلا ریزہ کام مولا ور کئی مستقر سورہ طلاق صورت او پدی کی او په دې کې هم څه کومه خبره ده چې طول سوداتونو کې ماکیږي شو ډېر د دې چې ما د ما سبق د مزامینو ته کې مرا انفاق بس د جهاد بس د دا پېدوبه sawdust د ایمانيات بس د زواجر ادرګي څنګه تبشيرات بسم الله الرحمن الرحيم يا جنډيه ته برای زات الله تونساه کرے چې طلاق پر تاسو خذتا فتلقوهن تاسو دشي مطلب دا دی کله چورکه کنه ته حالت د بی بيماري کې بطلاق نه ورته یو او څکله طلاق ورته نو فتور کې بطلاق ورته ته دشي تور چخل زباني بيماري رااله بيماري نه پاک شو نزدیکی کې بنا د غیبتي دیکند نه ورته چخل لا طلاق ورکی شرعي طریقه د طلاق د غریه طلاق ور پورو طریقه دا دا طریقه یو شادي سره تورشه دکج نه ځه خاجي ننځله زړه تور شوره وای خاجي له طلاق ور کوم نو الله وکړه طلاق ور کېد شو کا چې بيماري به راشي په خځبان او بیا روزو چې پاک شاو او ته د دې چې زمونږ د دې زوبادي او کله دې شو وو د دې باندې یا دې د نن څخه بل څه مقصد دی مزه کوي فتله کنه لدتې او شمارت یې اغایدا چې ګنن پورا کوي واتق الله او یلد الله نه چې ساسو په کله چې خزه طلاق شو یا ته یونه مو باسي غلللاد نه بو دی نه د خپل کورونو نه ان دې په خپل مگر هغه و چې وېسته شی چې راتلوږي په وحشه مبینه سره بیا یې کارو چې مدرد دالې او تا د قضلې کې کول کې قضلې کې او پریږي نه نو بیا خو په خپل و باسينو کمینو د کېریدو پوری باسته په کول کې د خاور په کور کې اې د د چریدو پريبال تللی هم دغه خزره او تلاق دی را جوي تلاق را یو تلاق باور کړي د دې تعالی تمور انسان پته نه لګي سبب په من کې یو تلاق باور کی په دې تهر کی باور کی دې ته تلاق سو نیوي دې تلاق نه ګوره په بيماري کې ور سره چې کوم دی ته بدات کې تلاق ور کوله او دا دغه دې تلاق دا به یاد دام دې کیږي کیږي واک کیږي هو الله کبد دې دیه هہ جی ان چې پکې نه وایي پېلې کتيخه وایي ووام وایي کندا پاکستان ولا کپی شي ور کوي نن نو کطلاق ورم کر طلاق ورم کنه پری دې اوري هو کوم طلاق ورم چینو نو پری دې هو نه اولا قواه ارام کی یوالک راغلی از ما خواه تا چیتیش دل تبا هم ناس کی چپتہ لگی بوش وی چکنن آج تراغلی از ما خواه تا مولانا دو جبار سے میں تپوس کرے ہو چکنن